Одне поросятко пішло на ринок. Філіп Блейк був саме такий, як його схарактеризував Монтегю Дебліч. Людина розумна, життєрадісна, з деякою схильністю до ожиріння. Зустріч була призначена о пів на сьому одного з суботніх днів. Філіп якраз успішно закінчив партію у гольф, вигравши у свого супротивника папірець у 5 фунтів стерлінгів. Він був у гарному настрої. Еркюль Пуаро пояснив йому, хто він і з якою метою прийшов. Він вважав, що принаймні за таких обставин не зрозуміти Блейкові, що мова йде про видання серії книжок про нашумілі злочини. Філіп Блейк спохмурнів. «Боже мій, навіщо пишуться подібні книжки?» Еркюль Пуаро знизав плечима. Того дня він з особливою ретельністю підкреслював своє іноземне походження. Згоден був навіть, щоб його зневажали, хоч, звичайно, і з деякою поблажкою. Він буркнув: Публіка, знаєте, вона їх буквально пожирає. Вампіри! сказав Філіп Блейк. Однак у тоні його відчувалась веселість, обличчя не морщилось. Не виявляло ні тіні неприязні, як це було б, мабуть, з іншою, більш вразливою натурою. Геркуль Пуаро стенув плечима. Така вже природа людини. Ми з вами, пане Блейк, знаємо людей і не створюємо ілюзій щодо наших ближніх. Більшість з них непогані, але їх не можна ідеалізувати, Блейк сказав щиро я особисто давно вже відмовився від ілюзій за те як мені казали ви чудесний оповідач анекдотів о очі блейка засвітились а оцей ви чули притча була не вельми повчальна але втішна і в потрібну хвилину поро розсміявся філіп відкинувся на спинку стільця примруживши очі що свідчило про його добрий настрій Еркюлеві Пуаро нараз прийшло в голову, що цей тип надто схожий на самовпевнене поросятко. Одне поросятко пішло на ринок. Який же він цей Філіп Блейк? Людина, що, здається, позбавлена турбот, самовпевнена, всім задоволена. Його не хвилюють докори сумління за минуле, не переслідують спогади. Так, гарне відгодоване поросятко, що потрапивши на ринок, заслужило найкращу ціну. Але ж раніше, напевно, він був іншою людиною, кращою. Можливо, він був навіть гарний. Його очі, правда, що наближені одне до одного, але взагалі він надто добре складений, гарний хлопець. Цікаво, скільки йому зараз років? Певно, думав Еркюль Пуаро, десь за 50. Отже, під час смерті Крейда йому було близько 40. Тоді він був вільніший, менш заглиблений у своє заняття, вимагав тоді більше від життя, а одержував, мабуть, менше. Пуаро запитав, мабуть, тільки для того, щоб викликати розмову. Ви ж розумієте моє становище? Ні, їй бо, повірте, не розумію. Біржовий маклер знову випрямився, погляд його став допитливий. Чому ж ви, хіба ви не письменник? Ні, зовсім ні, я детектив. Мабуть, ніколи раніше Пуаро не виявляв такої скромності. Зрозуміло, знаменитий Еркюль Пуаро. Але в тоні Філіпа Блейка була і доля насмішки. Він був щирим англійцем, щоб сприймати серйозно претензії якогось іноземця. Своїм сердечним друзям він сказав би «Маленький втішний шалатан, о, уявляю собі, його вигадки напевно хвилюють дам». І хоча ця його насмішкуватість була саме тим, що намагався викликати поаро вона не принесла йому задоволення. Треба бути хтозна якою людиною, щоб не схвилюватися іменем Пуаро. Я щасливий, щиро сказав Пуаро, що ви про мене стільки наслухані. Мій успіх, дозвольте вам повідомити, полягає у психологізмі, у вічному чому, навіщо людської поведінки. Це і є, пане Блейк те, що зараз цікавить світ у галузі злочинства. Раніше переважала романтична течія. Найбільше злочини переказувалося лише з однієї позиції – з точки зору любовних історій. Сьогодні все зовсім інакше. Люди з цікавістю читають про доктора Кріпене, який убив свою дружину – Гігантську жінку, тоді як сам був зовсім маленький і непомітний, що змушувало його почувати себе неповноцінним. Про знамениту злочинницю, яка згубила батька за те, що колись у дитинстві він лаяв її. Ось те чому, навіщо злочину, яке захоплює сьогодні. Філіп Блейк сказав позіхаючи, «Це навіщо в більшості злочинів досить зрозуміле гроші?» – Пуаро скрикнув. «О, ні, добродію, це навіщо ніколи не зрозуміле? В цьому й суть. І саме тут ви входите в гру. І тут, як ви сказали, я входжу в гру». Письменники вирішили знову переглянути розповіді про деякі злочини минулого, подивитися на них через призму психології. Психологія в злочинах – ось моя спеціальність. І я прийняв це доручення. Філіп Блейк усміхнувся. Досить вигідно, мабуть. Сподіваюся, так. Безсумнівно, так. «Поздравляю. Тепер, можливо, ви мені скажете і те, де я входжу в гру?» «Звичайно, у справі Крейль, добродію». Філіп Блейк навіть не здригнувся, однак задумався. «Так, звичайно, у справі Крейль», – сказав він по паузі. Еркуль Пуаро запитав стурбовано. «Можливо, це вам неприємно, пане Блейк?» «О, щодо цього, навіщо ображатися на те, Чого ти не можеш заперечити? Справа Керолайн Крейль є нашою загальною справою. Кожен може написати про неї. Тут нема ніякого резону заперечувати. Це з одного боку. А з іншого, я не приховую від вас, що це мені дуже неприємно. Еміас Крейль був один з кращих моїх друзів. Мені б не хотілося цю неприємну історію ворушити знову. Але що ж? інколи доводиться робити і всупереч своєму бажанню. Ви філософ, пане Блейк? Ні, але я добре знаю, що це зовсім ні до чого стріляти з гармат по гробцях. Я гадаю, ви будете не таким докучливим, як багато хто інший. У всякому разі я сподіваюся написати про все це тактовно, сказав Поро. Філіп Голосно розсміявся, хоч це його ніскільки не тішило. Мені хочеться приснути від сміху, коли я чую від вас подібні речі. Сміх вас запевнити, пане Блейк, що мене це справді цікавить. І не тільки заради грошей. Я щиро хочу поновити минуле, відчути і побачити своїми очима події. Проникнути за межі того, що здається очевидним, і уявити собі думки й почуття артистів цієї драми. Я не бачу в цій історії якихось особливих тонкощів. Звичайний процес, звичайна жіноча ревнивість і більш нічого. Мене б дуже цікавили, пане Блейк, ваші враження від цього процесу. Блейк сказав несподіваною різкістю. Враження, враження. Та не говоріть ви так педантично. Я ж не був там присутній, як звичайна істота, яка тільки реагує і вражається. Мені здається, ви не даєте собі звіту. Адже це був мій друг, розумієте. Його отруїли. І якщо б я реагував оперативніше, я міг би його врятувати. Як ви прийшли до такого висновку, пане Блейк? А ось як... Гадаю, ви вже прочитали виклад фактів, з'язаних зі справою. Пуароківну головою. Дуже добре. Того ранку мій брат Мередіт покликав мене до телефону. Він був надзвичайно схвильований. Один з його проклятих хімічних препаратів зник, а препарат цей був смертельний. Що ж я зробив? Я сказав йому прийти і обміркувати це питання. Вирішити, як краще повестися. Ви розумієте, вирішити, що краще. Я й сьогодні дивуюсь, як я міг так міркувати, боблур я такий. Я повинен був діяти негайно, не втрачаючи часу, піти відразу ж до Еміаса і попередити його, сказати, Керолайн викрала трунок у Мередіта. Тобі і Ельзі варто остерігатися. Блейк устав і схвильовано заходив по кімнаті. «Заради Бога, пане Пуаро, ви вважаєте, що я мало терзався потім через це? Я ж знав. Отже, у мене була можливість врятувати його, а я все зволікав, чекаючи на Мердіта. Чому мені забракло глузду зрозуміти, що її не втримують уже ніяка цнотливість чи вагання? Керолайн взяла трунок для того, щоб його використати, і лихий би його взяв – Використала при першій же можливості. Вона не чекала, поки Мередіт помітить нестачу. Я знав, що Еміас у смертельній небезпеці і нічого не зробив. Мені здається, ви несправедливо себе картаєте добродію. У вас було досить мало часу. Блейк перебив часу. У мене було його досить. Переді мною було багато шляхів, тисячі варіантів, як учинити». Я міг би, як уже казав, піти до Еміаса, хоча навряд чи він би повірив мені. Еміас був не тою людиною, яка легко вірить, коли йдеться про його небезпеку. Він би висміяв мене, бо він ніколи глибоко не розумів, що за диявольська жінка була Керолайн. Але я міг піти до неї, сказати їй, я знаю всі ваші наміри, я знаю, що ви задумали. Але якщо Еміас чи Ельза помруть від цикути, на вас чекає шибениця. Це б її зупинило. Зрештою, я міг подзвонити в поліцію, о, я міг вжити тисячі різних заходів. А натомість погодився з повільними і обережними методами Мередіта. Ми повинні все обміркувати, абсолютно тверезо переконатися в тому, хто взяв трунок. Як твердив він, ідіот, ніколи в житті він неспроможний був прийти до якогось рішення. Його щастя, що він старший і одержав маєток, за рахунок якого існував. Якщо б він коли-небудь спробував робити гроші, то втратив би все, все до останнього шеляга. Порозпитав запитав, у вас... Особисто не було ніякого сумніву з приводу того, хто взяв трунок. Звичайно, ні. Я негайно зрозумів, що це вчинила Керолайн. Я її досить добре знав. Це вельми цікаво. Я теж хотів би знати, пане Блейк, що за особа була Керолайн Крейль. Філіп Блейк мовив різко. Це була зовсім не та нещасна, якою вважала її публіка під час процесу. А якою ж вона була? Блейк знову всівся і розважливо запитав. Ви справді дуже хочете знати? Я справді дуже хочу знати. Керолайн була нестерпна жінка. Нестерпна до неймовірного. Вона була приваблива, нічого не скажеш. В її поведінці відчувалася саме та Снотливість, яка так легко підкуплює, її ніжний і беззахисний вигляд завжди викликав лицарське почуття. Інколи я трохи почитував історію, мені здавалося, що Марія, королева Шотландії, повинна бути саме такою, як вона. Вічно захоплена і нещасна, приваблива, як магніт, а по суті холодна. Користолюбна інтриганка, яка затіяла змову з метою вбивства Дарнлея, що їй і вдалося. Керолайн була такою ж холодною, користолюбною жінкою, з припоганим характером. Не знаю, чи говорили вам про це. Факт неістотний для процесу, але він добре виражає її характер. Що вона заподіяла своїй сестрі, коли та була ще зовсім маленькою? Вона її ревнувала. Її мати вийшла заміж у друге і всю увагу, і любов віддала маленькій Анджелі. Керолайн не могла цього знести. Вона намагалася вбити сестру. На щастя, удар не був фатальний. Але вчинити подібне – жах. Справді, ось якою дійсно... Була Керолайн. Вона у всьому намагалася обставити інших. Чого вона не могла терпіти, так це, щоб хтось був на першому плані. У ній жив холодний та егоїстичний демон, який у гніві міг призвести до злочину. Вона здавалася імпульсивною, але насправді була користолюбною. Коли Керолайн ще баришною приїхала в гості до Олдербері, вона вивчила всіх нас і розробила свої плани. Грошей у неї не було. Я ніколи не виступав серйозним конкурентом. Я був молодший син, який мав сам пробивати собі шлях у житті. Сьогодні я міг би, мабуть, купити з потрохами і Мередіта, і Крейля якби він жив. Керолайн одного часу зупинилася була на Мередіті, але не надовго, а потім узяла курс на Еміаса. Еміасові повинен був перейти маєток в Олдербері. І хоч це не складало надто великої суми, але вона зрозуміла, що в нього неабиякий талант художника. Вона зробила ставку не тільки на його геніальність, але і на величезний фінансовий успіх. І виграла. Незабаром Еміос здобув заслужену славу. Він не був, власне кажучи, модним художником, але його талант визнавали, і картини його розходились. Ви бачили коли-небудь хоч одну з його картин. У мене є одна. Підемо глянете. Він провів Пуаро до їдальні і показав на стіну ліворуч. Ось, це і є Еміас. Пуаро дивився мовчки. Він дивувався, як людина може власним розумінням так глибоко сприйняти і виразити умовну тему. Ваза з трояндами на полірованому червоного дерева столі. Збита стара тематика натюрморту. Що зробив Еміас Крейль? Як зумів добитися того, щоб надати трояндам такого світіння, такого бурхливого, майже неприродного життєвого полум'я? Поліроване дерево трепетало, жило. Як пояснити хвилювання, що викликає картина? А вона справді хвилювала. Пропорції столу, мабуть, розчарували б інспектора Хейля. Крім того, він би поскаржився, що жоден з відомих йому сортів троянд не має точно такої форми і такого забарвлення. А пізніше мучився б у здогадках, чому його не задовольнила троянда на картині, а круглі столи з червоного дерева ще довго виводили б його з терпіння. Пуаро зітхнув і сказав. Так, тут є все. Блейк провів його назад до кабінету і тихо мовив. Що стосується мене, то я ніколи нічого не розумів у мистецтві. І я не знаю, чому мені завжди так подобається дивитися на цю річ. Не знаю, але подобається. До Стобіса гарна вона, це щось чарівне. Пуаро енергійно кивнув на знак згоди. Блейк запропонував гостеві сигару і запалив сам. І ось ця людина, яка малювала троянди, малювала жінку з шекером, малювала дивну смуткову картину народження Господа, ось цій людині обірвали життя у розквіті творчих сил. І все це за якоїсь дрібної і мстивої жінки. Він на мить замовк. Ви скажете, що я єхидний, настроєний проти Керолайн. У неї була зваба, я це відчував. Але я знав, я завжди знав, що ховається за тою звабою. У цій жінці пане Пуаро було багато зла. Вона була жорстока, підступна і вміла схопити те, чого бажала. Однак ви мені розповідали, що пані Крель – мирилася з багатьма умовностями свого заміжжя. Так, але вона скаржилася всьому світові, весь час розігрувала себе великомученицю, бідний Еміас. Його подружнє життя – суцільне пекло. Краще було б, якби він не належав до жерців мистецтва. Але це було для нього втечею, Коли він малював, його ніщо не тривожило, він рятувався і від Керолань, і від причіпок, і від безперервних сцен та чвар. Вони були без кінця, повірте мені, не минало й тижня, щоб не щинилася всварка з громом і блискавками, невідомо з якої причини. Мабуть, їй це подобалось. У мене таке враження, що чвари були для неї стимулом, засобом для розрядки». Тоді вона могла вільно виявляти свою жорстокість, вилити гіркі образливі слова, все, що забгодно. Після цих сцен вона була, мов, лахідна кішечка, гарно випищена і прилизана. А його ці сцени виснажували. Він хотів тиші, миру і спокою. Мабуть, така людина, як він, не повинна ніколи одружуватися. Він не створений для подружнього життя. Людина, типу креля, повинна мати волю, а не бути закутою в ланці. Він ділився з вами? Так. Він знав, що має справу з відданим другом. Еміс завжди розкривав мені очі на справжній стан речей. Не скаржився. Це було не в його стилі. Він тільки говорив, дідько б їх забрав, цих жінок, усіх разом, або ніколи не одружуйся, мій любий. Залиш пекло для потайбічного життя. Вам відомі його почуття до Мадемуазель Грієр? Отак. Я був свідком розквіту їхніх почуттів. Він мені сказав, що зустрів незвичайну дівчину. Вона була інша, казав він, ніж усі, кого він знав раніше. Я не перебільшую його слів. Він завжди зустрічав жінку, яка була. Незрівнянна з іншими. Але через місяць, якщо його про неї запитували, він дивився з подивом, ставлячи собі, мабуть, питання, про кого мова. Однак Ельза Грієр справді була іншою. Я це зрозумів, коли приїхав погостювати в Олдербері. Вона його зачарувала. Він потрапив у Тенета з головою, бідний. Він був ніби ягнятко в її руках. Ельза Грієр і вам подобалось? Ні, не подобалось. Вона справді була хижим створінням, прагнула володіти душею і тілом Криля. Все ж, на мій погляд, вона була кращою для Еміса, ніж Керолайн. Можливо, коли б він був у її руках, і вона була б в ньому впевнена, то залишила б його в спокої. А може б, він їй набрид, і вона перейшла б до іншого. Найкраще для Еміса було б взагалі не плутатися з жінками. Однак, це, здається, було не в його манері. Філіп Блейк відповів зітханням: Еміс дивак. Увесь час плутався то з одною, то з іншою. І все ж, можна сказати, жінки дуже мало для нього важили. Єдині дві жінки, які щось значили в його житті, були Керолайн і Ельза. Пуаро запитав. Він любив дитину. Анжелу? О, ні, всі любили Анжелу. Вона була надто грайлива і гарна. Завжди вміла вигадати якусь гру, чого тільки не виробляла нещасні гувернанці. Еміс. Любив її безперечно, але інколи її вибрехи виходили за всякі межі. Еміас сердився тоді по-справжньому. І тут завжди стручалася Керолайн, вона постійно була на боці Анжели. Перед ними Еміас завжди відчував себе переможеним. Він не терпів, коли Керолайн ставала на бік Анджели супроти нього. У цьому були свого роду обоюдні ревнощі. Еміас ревнував, що дружина має на першому плані Анджелу і готова заради неї на що завгодно. А Анджела ревнувала Еміаса і повставала проти його намагання виховувати її. Еміас поклав, що вона піде тієї осені до школи, за що Анджела розсердилася, не тому, що їй не сподобалася сама пропозиція про школу. Вона навіть хотіла цього – але її виводив з терпіння той безаперіційний, незаперечний тон, яким Еміас влаштував усі її справи. Вона витворяла йому всілякі штучки, аби відомстити. Якось підкинула йому в постелю з десяток равликів, без карлупок. Як би там не було, Еміас був правий. Настала пора привчити її до дисципліни. Медмазель Вільямс була здібним педагогом, але вона зізнавалась, що з Анджелою дедалі важче ладити». Блейк замовк, і Пуаро запитав, «Коли я цікавився, чи любив з дитину, я мав на увазі його власну дитину, його дочку. А, ви говорили про маленьку Карлу? Так, він її дуже любив. Він любив з нею забавлятися, коли йому хотілося. Але його любов до дитини – не була перешкодою для шлюбу з Елізою, якщо ви це маєте на увазі. Він не мав до дівчинки особливого почуття. Керолайн Криль була надто прив'язана до дівчинки. Обличчя Філіпа перекосилося від спазму. Я не можу стверджувати, що вона була поганою матір'ю. Ні, я цього не хочу сказати. Це єдина річ, яка... Слухаю, пане Блейк. Філіп Блейк мовив поволі зі скорботою. Це єдине, по суті, що мене дійсно опечалює у цій справі. Дівчинка – таке трагічне тло для початку життя. Вони відправили її за кордон до двоюрідної сестри Еміаса. Справді, я сподіваюся, я щиро сподіваюся, що ті Діточці вдалося приховати від дівчинки правду. Пуаро заперечливо похитав головою. Правда, пане Блейк, має звичку сама спливати на поверхню. Навіть через багато років. Біржовий агент промиврив. Можливо, в інтересах правди, пане Блейк, я попрошу вас зробити одну річ. А саме, я попрошу вас письмово викласти події, які тоді відбувалися в Олдербері. Тобто я прошу вас зробити детальний опис злочину і обставин, при яких він стався. Але, шановний пане Пуаро, після того, як минуло стільки часу, боюся, що опис буде далеко точний, не обов'язково, в міру того, як минає час, пам'ять зберігає найголовніше. І відсікає поверхове. Ви хочете сказати, що вам потрібне тільки широке резюме? Зовсім ні. Я б хотів одержати детальний і чесний виклад всього, що сталося, а також усіх бесід, про які ви можете згадати. А якщо зважити, що я пригадаю їх помилково? Спробуйте, наскільки це вдасться їх згадати. Можливо, у вас будуть і неточності, але це вельми потрібно. Блейк глянув на нього з подивом. Але навіщо? Адже поліційні досьє можуть вас інформувати про це з більшою достовірністю. Ні, пане Блейк, ми зараз обмірковуємо все це із психологічної точки зору. Мені... Не потрібні тільки голі вчинки, мені потрібен ваш особистий аналіз вчинків. Минулий час, а також ваша пам'ять, будуть авторами цього вибору. Можливо, відбувалося щось таке, або ж мовилися слова, які я даревно шукав би у поліційних досьє, речі і слова, про які ви ніколи не згадували тому що вважали їх незначними, або, можливо, тому що вважали за потрібне їх не повторювати. Блейк зненацька запитав, «Цей мій виклад буде опублікований?» «Ясна річ, ні, це тільки для моїх очей, аби допомогти мені зробити власні дедукції, і ви не будете цитувати з нього без моєї згоди». Звісно, не буду. Хм, промимрив Філіп Блейк. Я надто зайнята людина, пане Пуаро. Я розумію, це вимагатиме часу і зусиль. Я був би щасливий, якби ми прийшли до згоди з приводу якоїсь розумної винагороди. Настала пауза, після якої Філіп Блейк раптом заявив. Ні, якщо я це зроблю то зроблю безкоштовно. І ви це зробите? Блейк ще раз попередив його. Не забувайте, що я не гарантую точність своєї пам'яті. Ну, звичайно, про що мова? Тоді вважайте, що я з задоволенням це зроблю. Зрештою, я зобов'язаний це зробити для Емія Крейля.